104.6 FM Sintoniza el rádio Cornellà Buenas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, con todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego, para amenizarvos uh, estas dúas oreñas da tarde, pois... Non falamos de fútbol pero sí que facemos algo que vai a ser agradable para todos vosotros posto que ponemos música facemos entrevistas interesantes e tamén noticias que nos chegan de Galicia concretamente para poder eh, conectar con Galicia primeiro poñeremos un bocadiño de música pero o que sí que vou a facer eh, presentarlles aquí ao equipo que vai dirixido gracias ao noso técnico Kiko Belinchón posto que se non eh, se non fora por ele, isto non saíriga en antena e tampouco aí no Facebook ou no Facebook como que desabe pois fanos que esto xa adiante. Hm, mm, moi boa tardes Armando, benvido. Moi boas tardes. Esta tarde vai ser unha tarde moi A garimosa. é Unha tarde moi leída Unha tarde ah, sí. Que vamos a ter Pois Moita savenza eso, eso sobre todo Porque desde a Costa da Morte vamos a falar cousas fermosas Ah, claro, sí Porque o primeiro convidado Vai a ser precisamente unha, Un personaxe da Costa da Morte Vamos a ver Vam... Poñemos entonces A bocado de en música, non? Vamos a meter un pouco de salsa Veña Aliante, queridos entes Música para, para todos vosotros Despois deste bocadiño de música, o que te, a primeira convidada que temos é eh, unha grande persoa que admiramos moitísimo, que uh -huh. é Celia Pereira Porto, que é a presidenta da Fundación mmm, Vicente Risco, alí en Aieriz. Dámolle as boas tardes. Ben vida, moi boas tardes, Celia. Ola, boa tarde, moitas grazas Moitas grazas a ti por atendernos Ademais, o que queremos é eh, darlles noticia aos nosos ointes De moitas das actividades e das cousas Que estades precisamente a Realizar na fundación. Vimos de recoller cousas que, que nos adiantou iso outro día precisamente Quique, eh, que máis fixo a visita, fixo de embaixador noso aí, eh, que, que, que mm. sentimos nos orgullosos e honrados, non? Que onde fixeste desa presentación do libro que se publicou a casa da da mina, da, da mina, da mina. De, mm. de, de Maica, non? De mare Carmen eh, Caramés no. Gorgal, sí, que foi o o Premio o Risco de Creación Literaria do ano 2021, o último que leva convocado o Concello de Orense até agora. Uh -huh. Bueno, vindes eh, de celebrar iso tamén unha xornada de portas abertas que que, que celebraste o so mes pasado e eh, eh, deu moitísimas cousas máis, non? Sim, mm, sí, pois a verdade é que este ano o día 10 retomamos a actividade despois de termos pechado eh, des, despois de pasar reis Mm. E o día 10 de febrereiro inauguramos a exposición temporal que temos agora dunha mm. pintora ferrorolax chamadamosse Gutiérrez mm. eh, moi interesante que se titula "Muleres na cociña mm. e outras dores de, de cabeza claro. e o vendres 3 de marzo pois pues, eh, tivemos a presentación en añadiriz efectivamente deste de de libro e tivemos a fortuna de, de poder ter alí aquí que de, de embaixador e <risas> por fin coñecelo celo de persoa que foi un un miravos moito nos tamén a verdade é que sí bueno, unha cousa que, que tamén hai que dicir a todos nos oites eh, eh, vimos ese eh, grande cartaz que, que donde reflectides o, o noveno ciclo de música de cámara non uh -huh. Pues sí, a verdade é que temos moita ilusión porque xa son nove anos E por uh -huh. un lado pues é, moita responsabilidade e moitas satisfaccións, pero por outro lado, pues, tamén algún, algún cambio. Entón, este ano, despois de contarmos oito anos con Cristina Vázquez Canal como coordinadora de pianista, este ano eh, pasa a coordinar o, o ciclo eh, Brais González, a quen tamén xa coñecíamos de, de Cásper, de poñer música en directo a, a filmes de, de cine mudo, E, e a verdade que fixo un programa seguimos mantendo a mesma estrutura 4 eh, concertos o ano Carai. pero fixo uh -huh. un programa moi interesante e cantemos a denominación por neoartisteñas sí. eh, pois un pouco para reivindicar a denominación que no seu día lle puxo riscos artistiñas uh -huh. para tratar de que a fundación eixa un espazo de proxección e eh, de acoller a xente en distintos estadios de, de formación xente a un menos coñecida, pero con moitísimo talento e a verdade que temos moita ilusión porque xa digo, o programa que, que elaborou Braix e a xente que nos vai traer a, a Yarif Pois, a verdade que eu creo que paga moito a pena que vai estar moi ben non no xa te adiantamos que como somos talismán coas persoas que falamos pois a ter moitísimo éxito nese traballo está desadeantando mm. De, mm, mm, polo tanto garantizado o éxito para ese traballo que estás feito <ríe> tanto que sí. Escoita, unha cosa que que nos gustaría que que comentaras porque recibimos la vía comunicación túa concretamente algo que ten que ver con con publicacións que fixeron, no seu momento outras persoas, pero que últimamente eh, pois teñen algo que ver co, con algo que fixo Vicente Risco e yo, yo propio me parece que tamén fora Otero Pedrallo non? Esa visita a, a Santo Andés de, de, de, de Teixido non? Sí saía en praza un artigo de Adrián Esteves precisamente bueno, a raíz da, da Pelerinaxi, da, da obra de Ramón Otero Pedrallo que ao final o que fixo foi recoller ese, ese camiño que despois de telo feito o ano anterior a Santiago de Compostela pois ao eh, ano seguinte o fixeron a San Andrés de Teixido, que además sabedes que vai de morto que non foi de vivo, paga a pena sí. paga a pena ir de vivo para gozar de tantas maravillas como ofrece ese camiño, ¿no? de, de paisaxe, sí. de gastronomía, de, de xente e de todo. E agora e se está facendo, bueno, fixo unha bueno, recreación ¿no? do, do, do daquela e do da agora e uh -huh. a verdade é moi, moi ben escrito e moi interesante e a mesas nos tamén nos gusta moito por esa de que supón o final homen homenaxear e creemos que de verdade é o que foi a xeración nos por xungir xentes diferentes e neste caso el pertence á Fundación Hetero e nos estamos na risco, pero ao final xerar estes lazos non? e estes vínculos de irmandade que tan, tantas cousas boas eh, xeran non? E, e crean <risa> Bueno eh, eh, ou se xa recomendas precisamente ese traballo mm, que, que, que se pode ler nun sitio determinado, mm. hai algunha páxina mm. ou un, un sitio onde os nosos ointes poden meterse para poder escoitalo mm. Mm. o bolelo. Lelo, podes ler en eh, praza, praza Pública, que está accesible en, en internet, buscando mm. Praza Pública, agora non lembro se é prazapublica.com, pero sí. si se buscas Praza Pública ou por Adrián Esteves ou por Perinaxes ou Sandres de Peixido, mm. seguramente xa eh, aparece. E, por suposto, recomendo eh, tamén o, o texto de cero Pedrallo de, de Perinaxes e mm. a, a recreación audiovisual que fixo no seu día eh, o director afincado unha hora Simón e Saibani Saibani todas esas cosas eh, bueno, paga la pena recuperarlas y volver a saber porque siempre ofrecen Eh, nuevas eh, lecturas y, y siempre se, pues Re enriquecedoras recomendación de lectura y recomendación de, de, de, de un documental extraordinario que se mm. que, que se dice precisamente bueno mm. cada vez que falamos contigo siempre recibimos eh, lecciones interesantísimas con respecto a aunque ti no, nos explicas mira ahora mismo desde brasil cristian sayles no, nos indica que a yaririz pertence ou ten como nome eh, eh, de, ese, posúe ese nome gracias a, a, a un posesor aliariki genetivo de aliaricus o seu significado sería o rei que de tudo aquel que governa sobre todo eh, germánico, diu suevo bueno, non sei se é certo ou non pero verdade é que a aportación dos nosos ointes con respecto ao que estamos a facer mm -hmm. sí, para nos é un gran placer e unha honra Pues si sí, a verdade, eh, eu sempre me faz pena que esa xente que que, que escoita e sobre todo cando ninquerea vez as persoas, pareceme sempre un un de, non sei, un fenómeno absolutamente eh privilexiado e, e prodixoso e moi enriquecedor uh -huh. esa soma de suma de, de coñecementos e convido a xente que, que vos escoita que é moita e moi curiosa eh, a visitar a página web da Fundación Vicente Arrisco, fundacionvicentearrisco.com, claro. porque aí temos o Fondo Documental. Sí, y, xa nos falaxe delu no, en varias sí. ocasións, que, que ademais poden recoller cousas ou documentación sí. que, que está libre sí, porque, de uso tamén. Eh, sí, eh, porque aí está todo catalogado e calquera persoa que teña interés pues, poden se poñer en contacto con a ver a través do formulario de contacto que está na propia página web. Si teñen interese en algún documento e nos eh, pues mandamos e digo sobre todo agora que falabas de Añariz porque Añariz sempre paga pena a visita porque sempre, aparte de que é un lugar precioso sempre ten moitas cosas que ofrecer ás persoas que, que a visitan a vila pero ademés de Xenta Riesco como persoa curiosa amante da cultura nos se edutidos máis amplo e do que o rodeaba ten moitísimas ilustracións por exemplo, alrededor de bueno, de, de Arís, da xente de todas as tradicións e outros documentos en formato de texto e aproveito para decir en primicia pero creo que non fago nada malo eh, si vos comento que eh, este ano eh, a imaxe da festa do Goy vai ser precisamente eh, varios debuxos de, feitos por Vicente Reiscon Risco de, de Gull, que vai eh. ser o día Eh, desde xuño, a principios de xuño, aproveito tamén para convidar a xente porque pues, sempre é un atractivo, non, para unha excusa para para ir a ver todas as cousas que hai, pero este ano pues, ten para nós ese atractivo extraordinario, adicional, adicional de que eh, pues, a xente da asociación eh Xandarzoa eh tivo a ben pois pues, iso es algúns reguxos feitos por Vicente Risco para eh, para utilizar na, na festa do, do boi. Na festa do boi, que que ademais é un hito especial e único precisamente boi, sí. en, en España antiga. Bueno, o, boi, o sí. que si sí que, bueno, falando de, de dibuixos e eh, eh, das súas manitas que tiña Vicente Risco, tiña tamén facía mm, figuriñas con pan, ¿verdad? que eh, sí, a, ti... sí, a súa faceta coñécese máis lógicamente como literato, como, mm. como todo, como eh, todas as cousas as que se dedicou desde un punto de vista intelectual, pero na faceta de talento manual, pues é menos coñecida e o propio nas súa autobiografía confidencial que se publicou en Vida Galega nos anos 50, de que a súa vocación frustrada era de ser pintor. Uh -huh. E ademais de ser unha persoa pues con, con, iso, con unha enorme cultura artística, da vanguardia e moitas outras e un grande xerador de vocacións artísticas, pero el propio fixo recortes en en bueno, recortes pero mmm, virguerías auténticas, virguerías en, en papel que son obras de arte, outras con miolo de pan que eh, milagrosamente conservamos na Fundación e as persoas que, que nos visiten as poden ver e tamén debuxos. O que te decía que no noso fondo documental, no fondo documental da, da Fundación conservanse moitísimas ilustracións e debuxos feitos por él. Alguns que se utilizaron nos seus propios textos e outros que, que están aí no seu día foron publicados por Galaxia baixo o título Obra Gráfica. Non está todo, pero hai unha boa escolma, unha boa mostra, pero que era realmente un hombre tamén de unha grande sensibilidade e talento artístico, non? A hora mm. de tasmalo nos, nos seus debuxos, nos seus diseños. Sí. Mm un grande autor casi por así decir ben pouco reconhecido ou coñecido a nivel de toda Galicia, por así decir, porque muitísimas persoas que que coñecen oh, pois a historia da da nosa Galicia, da nosa autonomía, non teñen pois pues, ese coñecemento específico de, de ese grande autor que foi por, por así decirlo, un, o, o, o creador do, do, do que na aquel momento era o nacionalismo galego, non? Pois sí, totalmente, estou totalmente de acordo contigo. Non se amo que non se coñece e eu creo que ainda queda moitísimo que coñecer claro. e, e recoñecer na, na obra e no, no pensamento de, de Vicente Risco e ainda a él como a outra xente, pero a él tamén, sí. e, que son os nosos devanceiros, pois lle debemos eh, cantidades de cousas das que nos trouxeron até aquí. No seu caso, efectivamente, nomeadamente, pois, por exemplo, a teoría do nacionalismo brasileiro eh con ser un opúsculo que uh -huh. realmente un manantial do que viveron eh, moitos que viñeron despois ou mesmo contemporáneos como uh -huh. o propio Castelao e o uh -huh. en Galicia uh -huh. e, e ainda, eu creo que ainda non foi eh, superado en todo caso constitúe un elemento fundamental da nosa historia, da nosa cultura e que en día son pues, moitísimas eh, moitísimas eh, outras, outras cousas a verdade sí, sí. Tiña unha grande formación el, el visitaba, o visitou estuvo moitísimo tempo en Alemania tamén El, el era unha, unha persoa admiradísima non. Sí, foi no ano 30 cunha Bolsda juntada e ampliación de estudios, xa era un ame maior, un ame que estaba na, na cuarentena pero que tirou moito proveito porque efectivamente tiña unha grande formación e iso tamén o podemos comprobar na Fundación Vicente Risco onde guardamos a súa biblioteca e moitas veces aínda nos sorprendemos de ver a cantidade de títulos de temáticas diferentes e en linguas distintas que tiña a aquela altura desde logo non era algo que estivero sí ao alcance de moita xente de, de, cual, sí, sí, de no. cual ser mindunguis non, tamén daquela por unhas circunstancias de carácter social Sí. sabemos que no todo el mundo tiene acceso a culturas era mesmo entre xente que podía tampouco non non todo mismo, non toda, non toda a gente, non teía esa esa formación e esa sensibilidade, pois por culturas distintas, por linguas mm -hmm. diversas, mm -hmm. a súa carencia polo oriente, pois bueno, esa, esa curiosidade que o levaba a querer aprender de, bon, das distintas eh, fontes, non, e por ser un hombre moi espiritual, tamén pois iso de, de culturas e linguas moitas veces moi moi alleas, así que nunca teve oportunidades de, de coñecer, como sí, por mm -hmm. ejemplo, todo oriente que foi pues, forse o gigante. Así que podido ir efectivamente, pero él non, pues, non puido acometer. Es, ese asunto da espiritualidade tamén é outra faceta que, que, que deberíamos estudiar é que tamén poderíamos recomendar a moitos estudiosos ou por menos alumnos que podían facer unha unha tese relacionada precisamente con, con esa espiritualidade que tiña el. Unha espiritualidade de que que non tiña que ver casi nada coa religión, non? Uh -huh. Sí, eh, claro, depende de como definamos os conceptos, pero finalmente si claro, se si a religión son a serie de dogmas, pues efectivamente non era o, eu creo que a, a fonte principal non da súa espiritualidade mm. que ten que ver efectivamente pois pues con outro tipo de sensibilidade e de de cuestionarse mesmo cousas de carácter eh, pues non racional, non? que teñen que ver co esa outra parte que temos os seres eh pois pues, seres humanos e sí, sí, como sí. a resolve eh, cada quen e se xa dúa razón eso, no, no, no sentido de que eh, a obra de Vicente Arrisco daría para moitos traballos de investigación mm. distintos porque dá moitísimo de si sí, e hai moitos fios onde tirar ainda eh, que rescatar para... non no son termos históricos mm. daquela, porque en certas cosas casi nos remontamos a 100 anos e <coughs> non mesmo Eh, para cousas que aínda poden dar de sí si na, na actualidade, non? Porque, ao fin, iso pois, son as, as fontes e os antecedentes que nos trouxeron até o presente. Carai. Eh, falando do que falábamos desas desa tesis que se podía facer sobre a, a Vicente Risco, por exemplo, e coa outro día falábamos unha rapaza de Galeus que eu non se venen, se, solamente sei que era que é enfermeira. Mm -hmm. E entón, pois, me preguntaba, e ela se que lle gusta facer unha tesis, que lle gustaría de facer unha tesis, e díxome, díme algún personaxe galego. Pois xa tiñou Vicente que se ponha en contacto con nós porque Vicente Risco non dá para unha, para varias. Para muitísimas. Dependendo de onde se poña o foco, así que díxe que se poña en contacto con nos. Non, non, <risa> non, se, que, que se con nos, no, no, é si xa un... sí, sí. é unha grande, un, un, un grande, <risa> sí. Un que decíamos antes, sí. es eh? decir, que, que a, sí, a visibilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que como también tocó tantos paus, claro. no sí. es fácil de abordar eso desde una única disciplina, uh -huh. porque hay de esas personas que realmente ves que era de un, pues, uh -huh. un saber enciclopédico, no claro. pues, pues, es que son eh, renacentistas, entonces abordarlo eso desde una disciplina eh parcial e podes esacer e podes sí. cometer pero quer decir que hai moitas, no, sí. moitos enfoques para moitos uhum. primas desde onde sí. de onde miralos, no, e, e ainda hoxe por pois, desde calquera deles poder achegar a achegar eh, luz, eu creo. Claro, sí, tanto que sí. E, e, esa falta de visibilidad bueno, pois, eh, mm. de que bueno, por algún momento pues foi ocultado por culpa de que, bueno, le dirían que estaba muy perto do, do, do franquismo, eu que sé, que, se, o que se, sí é certo sí, que a visibilidade sí. eh, autonómica de de Vicente non estuvo sí, na altura que, do, que debía estar. No. Un dos, pro, dos problemas e que bueno, que nos ao final é o que pretendemos facer nación, non? Pois antes é legado a barrios de visibilidade en ese centro. Claro. Nos agradecemos muitísimo mm -hmm. eh, a vosa senhoridade con nós, que nos, nos, nos daden un su espazo desde o que eh, falar, de sí. de ir de, de moitas cosas e das mm -hmm. nosas actividades. Pero ao final eh cando é, é unha mágoa, pero ainda seguimos eu creo que ten un certo enfoque reduccionista, faloneral, sí. non, que cada mm -hmm. persoa non lle podes poñer unha etiqueta e non hai como un bando detrás que o defenda, acabase un pouco perdendo na negua. Eu creo que é un pouco que lle pasa a él, porque, ao final, sí, como sí, non sí. no consideran de esquerdas, nin de dereitas, nin de este, sí. nin de aquel, pues non no acaba re reivindicando ningún grupo que o pon por bandeira. Eu creo que non se trata disso, sino simplemente no, no. de coñecer a unha persoa na súa complexidade e pensar pues, que, ao final... Toda esa xente foi importante para nós Nosotros xo hasta aquí merece un conhecemento E un reconhecemento mm, sí, sí, e, sí, e efectivamente sí, sí. Que hai que, eh, que conhecelo Sosteño a Tese eh, Desde logo que simplemente Miña ya defendo De que coa intelixencia e a cultura que tiña oh. Si verdadeiramente Tibera sido franquista Se teria aproveitado do réxime. Claro, eh? Tería sido un bandeirado, Un intelectual eh, Que defendera públicamente o réxime, e non teria pasado a penuria económica e o ostracismo que pasou eh. Eh, precisamente por, eh, aínda que ele sempre foi unhome de dereitas, pero simplemente que xa deixara, digamos, a loita no. partidista unha vez que se decepcionou non no. o que ele pensou que probablemente sí. pues, non era o seu espazo ¿no? sí. xa deixou moito, a, moito antes sí. do alzamento militar, do golpe de estado, do alzamento de xullo do, do 36, 36 no? 6, simplemente sí, despois e sí. de feito dina autografía confidencial e a verdade que eu cada vez que aleo a leo... <risas> haber ya coñecido bastante René que un texto corto me volve emocionar, sí, pues, no, sí. porque creo que o tuvo que pasar bastante mal y dar agua. Claro, claro. Eh, no sentido de que él despois eh veces eh o sea, el dicho Eu sigo sendo de sempre e eu sempre defendin o mes, simplemente que por pois nun momento, nun contexto histórico e con outra, bueno, non noutros momentos, non uh -huh. biográficos e, e colectivos, o fixo nunhas posicións e eu despois replegouse, pero xa eu creo que co desencanto da loita partidista que uh -huh. xa digo ou Esto, igual me estou excedendo, ¿no? porque estou interpretando a súa vontade, pero, bueno, simplemente a miña maneira de verlo. Non quero dicir que, no sí. que si se xa verdade. Quero dicir que, que a mí me parece que o ben el se desencantou porque pensou que xa non tiña nada máis que chegar aí ou ben simplemente que ese non era o seu espacio e que elía ocupar outro, non? Sí, sí. Por eso dimitiu de deputado mm. eh, cando foi na ditadura de Primo de, de Rivera, e, xa no, nunca máis mm. militou sí. nise, nin, nin, en ninguna formación sí. nin nun tipo nin doutro do sendo que o era, un tipo de dereitas como por outra parte eran casi todos porque eran os tempos a cada altura, claro, claro, claro, claro. do predominio, do catolicismo sí. e dunha serie de ideas, o que pasa que agora as veces hai xente tamén que fai Pues lecturas absolutamente, eh, eu creo que, anacrónicas da historia porque confunde o noso contexto actual co da escenano se non ten nada que ver. Exactamente, sí. A mín fixo me querer o, aprender algo máis de, de Vicente Risco, o fillo de Casado Nieto, que, que ademais admiraba muitísimo e tiña documentación dele. relación de amistad entre eles mui importante. Muy sí. grande, sí, sí, el dicíame mm. que tiñan muitísima amizade e además máis coñece uno personalmente os esecha mm -hmm, o sea que mm, que foron sí. grandes, a, a propia familia tiñan sí. moi relación, mm. no? Hubo moito vínculo entre esas familias, sí. E sí, e sí. relación de afecto importante, sí. Sí. Un, un grande poeta que me falou doutro poeta tamén. <risa> Gracias. Mm. Bueno, mm. que non te queremos incomodar máis que eh, Nada. Eh... Vos nunca me incomodades, a verdade que sempre estou de relax e unha oportunidade de, de dar a conexión a nosas actividades e, polo tanto, se si me deixáis só un minuto vou para dicir que o día da Zacete Vendres da Zacete que é o Vendeiro Vendres sí. presentamos a Casa da Mina a librería Cartabón en Vigo e que o día 31 de marzo vai ser o primeiro dos concertos en Allariz do noveno ciclo de música de cámaras e artistinhas entón, oh, pois pues bueno. que toda a xente está convidada por suposto a xocelar claro. pois pues a, a participar Moitísimas gracias estas nosas actividades a vos De verdad moites es Hay un vico yoón aperta grandísima a uh... Mari Carmen Caramés que que, que era... nos atendeu moi amablemente con o outro pues era... día eh, convidamos eh, sí. a falar un chisquiño do, do seu traballo e eh, ela eh, está ilusionada, a verdade que, que está moi contenta. La, la parte, pero grazas sempre a vos porque nos, nos tratades moi ben e sois bueno, eh, gente moi generosa de cara a darnos este ofrecernos este este para falar das pa nosas cousas. Para nos é eh, unha honra e un sí. prazer poder eh, ter -te precisamente como colaboradora por así ese no. Eh, que eh, bueno, trato de ti tú. Sí, claro que sí. Por supuesto, ahora <ríe> que eh que, que darte cuenta de que te ahora mismo te están escuchando en eh, bueno, nos escucharán a partir de o, o vendres, ¿no? No, mañana ah, en, eso. en Radio Roncudo, Es Radio Neria. Eh, eh, el, el lunes, el lunes o lunes a a las 3 de la tarde en Radio FNE. Eso remítese o noso programa me tomo moi en serio, me parece unha grande responsabilidade o que vos decía antes e por eso vos, vos dou sempre grazas ti... de, que, de que cando a xente te escoita, non? Vale. decir al final estás entrando nas súas casas sí, estás claro. ocupando unha parte da súa vida A, a mí eso pues sempre me parece un privilegio y, un, y una cosa moi de agradecer, ¿no? Pois pues, sí. por nós pues, tamente agradecemos eh, que saibais que, sí. que que bueno, pois pues, que que, que remítese en Radio Ronco de Ranera, sí. eh, eh, en Era, eh yo eh, luns en Radio CNE, as tamais pode escoitar e eh, en Suiza xa nos están escutando agora, bueno, sí, acaban de mandarnos un saúdo moi cordial Mercedes Máximo que son incondicionais dende en, en Brasil, en o Brasil acabo de decir que Cristian Sayles nos mandou sí. unha unha comunicación Bueno, a parte, hoy... o boquetén a radio, pero tamén as redes, non? Que é También... a distancia e a sí. conexión. Non podemos escondernos. No e puedo... así que moitas grazas a vos, como sempre, por tratándos con tanta amabilidade, con tanto cariño e con tanta sinosidades. E estamos en, en alladín, a lladín, nas redes, e a vos a disposición sempre para todo o que queirás. Pois pues moitas grazas. Un bico moi forte. Até logo. Un bico para vos. Boa tarde. Bien. Despedimos gracias. a Celia con música que aprendemos, gracias a... Son lecturas sí, que, sí, que, sí. Que, que, que se convirten en, en lecturas para nós. Porque, nosotros, ¿eh? como ele dicía de Vicente Arrisco, tuvo que pasálo moi mal. Tuvo muy que pasálo moi mal. mal. Muy... Veña, música pois. Pues.